Розділ 23. За тиждень майже нічого в житті Манони та інших відьом клану Чорноклювих не змінилося. Вони, як раніше, щодня відточували навички польоту на драконах і якимось дивом ухилялися від сутичок з відьмами інших кланів, зустрічаючись із ними в залі за сніданком і обідом. Спадкоємець Жовтоногих використовувала найменшу нагоду позлити Манону, проте Манона звертала на неї не більше уваги, ніж на комара, що брязкає під вухом. Все змінилося того дня, коли спадкоємцям і відьмам їхніх шабашів треба було вибирати собі драконів. Це в тому ж загоні для вправ, розташованому в нижній частині північного ікла, зібралися 42 відьми, три шабаши та три ватажки. На правій площадці, окрім верховних відьом, не було нікого, на лівій тіснилися глядачі. Внизу бігали і метушилися смертні погоничі, готуючись до церемонії. Принцип відбору був досить простим. Драконів по одному виводитимуть у загін, де крилаті тварюки покажуть свої бійцівські якості, розправляючись із приманками серед слабших і хворих родичів. Як і всі відьми, які беруть участь у відбору, Манона щодня пробиралася до кліток і милувалася могутніми звірами. Вона, як і раніше, хотіла отримати татуса. Втім, хотіла слово «змови смертних». Татус уже був її драконом, у разі чого вона була готова випустити кішки будь-якій відьмі, яка посміла заявити на нього права. Знаючи, що може дійти до сутички, Манона вранці наточила свої залізні нігті. Усі відьми загону 13-й зробили те саме. Проте саме процедура відбору мала проходити цілком пристойно. Якщо якийсь дракон сподобається двом і більше відьмам, вони кинуть жереб, результати якого визначають спадкоємицю. Що ж до Татуса – Манона заздалегідь знала, що спробує оскаржити її вибір із каната пирата, спадкоємиці жовтоногих та синьокровних. Вона не раз бачила, з якою жадібністю обидві поглядали на великого звіра. Якби Маноні дозволили діяти по-своєму, вона замість витягування прутиків вирішила б суперечку в поєдинку. Вона навіть насмілилася запропонувати це з бабусі, але та відмовилася, заявивши, що поєдинків тут і так вистачає. До того ж це могло подати поганий приклад іншим – суперечку вирішить джереб. Сперечатись з бабусей Мануна не поспішала, але розмова зіпсувала їй настрій. Зараз вона стояла на краю майданчика і дивилася на сусідню гору. Роздратування Мануни тільки зросло, коли вранці залізні грати поповзли вгору. Дракона приманку привели раніше і прикули до заляпаної крові стіни. Це була каліка, покрита шамами тварина розмірами своїми двічі за засавців. Воно лежало на підлозі, підібравши крила. Вона помітила, що отруйні шипи приманки зрізані, щоб намагаючись захиститися, це й не покалічив безцінних бойових драконів. Коли грати воріт застигли під стелею, дракон приманка опустив голову. У загін на ланцюгах вивели першого бойового дракона. Всі погоничі мали бліді обличчя. Залишивши драконів наодинці, смертні поспішили відійти і опустити грати. Тільки опинившись з іншого боку, вони полегшно зітхнули. Манона затамувала подих. Це був не Татус, а один із самців середнього розміру. На нього претендували три відьми, проте Креседа, глава синьокровних, підняла руку. Ви спочатку подивіться, який він у бою. Хтось із погоничів різко свиснув. Дракон кинувся на приманку. Поєдинку, як такого не було, все сталося так швидко і з такою відвертою жорстокістю, що навіть Манона оторопіла. Прикутий до стіни дракон-приманка навіть не намагався чинити опір. За лічні секунди бойовий дракон затиснув його шию в своїх потужних гострих зубах. Достатньо подати сигнал, і ці зуби перекусять шию слабкого родича. Погонич подав сигнал, але зовсім інший, низький і протяжний. Бойовий дракон відступив. Новий свист, і дракон слухняно сів на задні лапи. Ще дві відьми захотіли його держати, разом п'ять претенденток. Креседа кивком покликала їх і простягла зігнутий кулак, з якого стирчали палички. Дракон дістався відьмі клану синьокровних, та радісно посміхнулася суперницям, потім посміхнулася до свого дракона, якого вели з загону. Дракон приманка, зализуючи закривавлений бік, поповз у тінь і почав чекати на нову сутичку. Погоначі вивели другого дракона, потім третього, четвертого. Усі вони швидко і люто атакували приманку та знаходили собі вершників. Манона чекала швидкої появи татуса. Вона підозрювала, що верховні відьми задумали додаткове випробування, бажаючи перевірити, чи вистачить спадкоємицям витримки дочекатися найкращих драконів і заразом дізнатися, у кого цієї витримки більше. Манона одним оком поглядала на драконів, а іншим стежила за суперницями. Ті робили те саме. Коли вивели першу велику самку, Петара раптом вийшла вперед і підняла руку. Самка за розмірами майже не поступала статусу. Кинувшись на приманку, дракониця вирвала у нього шматок м'яса з боку і не відразу підкорилася наказом погоничів. Дика, непередбачувана, смертельно небезпечна, чудовий бойовий звір. Вибір спадкоємиці синьокровних не оскаржив ніхто, мати Петари, Лише трохи кивнуло, ніби ватажки заздалегідь знали, кого вибира Петара. Астеріна обрала собі люту самку-розвідницю з твердими розумними очима. Двоюридна сестра Манони сама була чудовою розвідницею. Напередодні відбору у загоні 13 відбулася грунтова розмова, яка тривала далеко за північ. Вирішили, що й у нових умовах Астеріна займеться розвідкою. У драконахі була блакитна шкіра. Заявивши про свій вибір, Астаріна. Окинула поглядом присутніх. У її блискучих очах читалась така жорстокість, що ніхто не смілився змагатися з нею. Мануна чекала, коли виведуть чергового дракона. Несподівано її нізрів ловили запах мири та розмарину. Обернувшись, вона побачила спадкоємецю синьокровних. Пильна астеріна застережливо рикнула. «Чекаєш на Татуса?» – пробормотіла Петара. Сама вона теж поглядала на залізні грати в підземеллі, де тримали драконів. А якщо й так, то що? У своїй звичній манері відповіла Манона. Хай краще він дістанеться тобі, ніж Іскарі. Безтурботне обличчя Петари було непроникливим. Я теж так думаю, пробурмотіла Манона. Її слова можна було витлумачити як завгодно, але їхня розмова з Петарою це вже щось. Якби вони сварилися, це не викликало б особливого інтересу в інших відьм, але спокійна, тиха розмова всіх насторожила, особливо Іскару яка підійшла до Манони з іншого боку. Плетете інтриги? Чи не рано? Синьокровна подивилася на Іскару, як на дурну дитину, яка втручається в розмову дорослих. Я думаю, що татус чудово підійшов би для Манони. Застереження, подумала Манона. Цікаво, що ватажку синьокровних розповіла Петара про неї. Який задум ховається за всім цим? Зуби Іскари скривилися у напівусмішці. Подивимось, як вирішить трилика богиня. Мануна, мабуть, і відповіла б спадкоємиці Жовтоногих, але в цей час під підземелля з'явився Татус. Як завжди, варто й тільки його побачити, все всередині замерло від захоплення його розмірами люттю. Погонячи швидко, забралися заграти. Відчувалося Татус не проти закусити кимось із них. Мануну попереджали. У повітрі цей дракон піднімається менше за інших. Майже ніхто не наважувався на нього сідати. Успішні польоти можна порахувати на пальцях. Словом, його як на оровистого коня спочатку треба об'їздити, а тоді ціни йому не буде. Поведінкою татос сильно відрізнявся від інших. Не чекаючи сигналу погонича, він кинувся на приманку і вдарив хвостом. Наподив Манони, втомлений, поранений звір, наче перечував атаку і зумів пригнутися. Хвіст Татуса вдарився по каменю. На дракона приманку посипались камені уламки, і він поспішив, Відповсти, Розлючений Татус ударив другий раз, потім третій. Обмежений ланцюгом дракон-приманка не міг по-справжньому захищатися. Погонич свистів не перестаючи, проте для Татуса не існувало влади смертних. Він робив, що хотів. Витонченість його неприборканість зачаровувала. Дракон-приманка заскулив. Манона могла присягнутися, що спадкоємиця синьокровних здригнулася. Сама воно вперше чула, як дракони кричать від болю. Коли тату сів на задні лапи, Манона побачила, куди саме він ударив приманку. Удар припав трохи вище по боку. Здавалося, тату знав, куди болючіше вдарити супротивника. Смерті стверджували, що дракони відрізняються тямущістю. Уже питання, наскільки вони тямущі і наскільки свавільні. Погонич знову засвистів і навіть кілька разів клацнув батогом. Татус продовжував ходити перед приманкою, вибираючи місце для нового удару. У цьому не було жодної стратегії. Він хотів помучити преречного дракона і насолодитися цим. Манону охопило приємна тремтіння Літати на такому диві, як Татус разом з ним на шматки розриваючи ворогів. Якщо ти так прагнеш його отримати, прошепотіла Іскара, іди прямо до нього. Манона тільки раз побачила, що спадкоємиця Жовтоногих стоїть за якийсь крок від неї. Ні вона сама, ні її відьми. І оком морнути не встигли. Тату зачарував усіх, як залізні нігті і скари вп'ялися в її спину. Крик астеріни луною лунав у вугах Манони, але вона вже падала з висоти сорока футів прямо в загін, нашляховуєся невеликий кволий уступ. Нашляховувався невеликий кволий уступ. Манона спробувала за нього вхопитися, але лише вдарилася боком. Цей удар. Сповільнив падіння і врятував її життя. Проте Манону чекала кам'яна щербата підлога загону. Вона впала, вивихнувши кісточку. Нагорі пролунали крики. Манона не підвела голови, а якби підняла, то побачила б Астеріну, яка кинулася на Іскару, збираючись чпитися спадкоємою ці жовтоноги в горло. Вона побачила, як її бабуся махнула рукою, заборонивши комусь стрибати в загін. Але Манона не підводила голови. Вона дивилась на Татуса. Татус обернувся до неї. Дракон стояв між Маноною і опущеною брамою з іншого боку, якою метушилися смертні. Схоже, вони вирішили, що варто ризикувати своєю шкірою та намагалися врятувати відьму, чи дочекатися, поки дракон відправить її собі в пащу. Татус розмахнув хвостом, його темні очі вп'ялися в Манону. Вона вихопила свій вірний розсікач вітру, але що їй меч для такого, як Татус? Ножик і не більше. Манона розуміла, їй треба пробратися до воріт. Вона вперше глянула на дракона без колишнього захоплення, оцінюючи, як звикла дивитися на супротивників, та тусів на задні лапи, збираючись атакувати. Він теж знав, не залізні грати і чому Маноні так треба опинитися з іншого боку. Він вважав Манону не супротивницею, а здобиччю. Чи не вершницею, не господинію, його здобутком. Відьми замовкли, смертні також. Манона змахнула мечем, остання спроба зупинити Татуса. Він кинувся на неї. Не бажаючи опинитися в його пащі, Манона перекинулася миттю, схопилася на ноги і помчала до воріт. Вивихнута кісточка заважала тікати. Манона кульгала, але не дозволяла собі навіть скрикнути від болю. Татус розвернувся і зі швидкістю гірського потоку кинувся до неї. Манона була вже біля самої брами, коли він змахнув хвостом. Віньма зуміла охилитися від отруєних шипів, але хвіст дракона таки вдарив по ній і збив з ніг. Вона випустила розсікач вітру. Кидок Татуса відкинув Манону до протилежної стіни. Їй вдалося прикрити голову, відбувшись подряпиною на обличчі. її ребра відчули всю твердість каменю. Морщачись від болю, Манона сіла і прикинула відстань, що відділяла від її меча та Татуса. Та татус не поспішав. Тепер він дивився не на Манону, а поверх неї. Перед її очима майнула темна пилина, вона зовсім забула про приманку. Приреченого дракона, прикутого до стіни в неї за спиною, зважаючи на все, це день останні у його житті. Від нього вже пахло мертвиною. Татус теж дивився на нього, мовчки наказуючи відсунутися і не заважати йому з'їсти Манону. Манона озвернулася через плече, її меч валявся в тіні поблизу скоби, що тримали ланцюг дракона приманку. Мабуть, вона б і ризикнула підібрати його, якби не цей покалічний дракон, якби не його погляд, такий дивний. Може, вся річ у власному незавидному становищі, але він бачив у ній здобич. Тату знову заревів, вимагаючи від приманки забратися. Його рев пробрав Манону до самих кісток. Другий дракон був у два слишком рази менше за татуса. його погляд теж не відрізнявся лагідністю. Там теж вистачало гніву, але там було ще щось – рішучість і голод. Ні, дракон-приманка не хотів з'їсти Манону сам. Це вона зрозуміла, коли він глянув на Татуса і глухо загарчав, У його гарчанні не відчувалося готовності підкоритися. Воно було загрозливим. Дракон-приманка хотів битися з Татусом. Нехай надовго, але у Манони з'явився союзник. І знову Манона відчула биття світу, хвилі схожі на приплив та відлив. Одні називали їх долою, інші нитками, прядки, трьохликої богині. Татус востаннє погрозливо загарчав. Манона зграбно піднялась на ноги і кинулася до меча. Від кожного крику перед очима спалахували зірки, а тіло відгукувалося пекучим болем. Татус рвався до неї. Дракон-приманка був для нього не більше, ніж перешкода на заваді. Якщо знадобиться, він просто розірве з ухвальця навпіл і дістанеться до ласої двоногої. Манона схопила меча і щосили вдарила по товстому заржавленому ланцюзі. Насамперед її меч називали розсікачем вітру. Тепер його зватимуть розсікачем заліза. Ланка, на який припав удар, тріснула і переломилася. У цей момент Татус атакував Манону. Татус не помітив розбитого ланцюга для нього було несподіванкою, коли дракон Приманка кинувся на нього і вони зчепилися. Всі переваги цього божевільного поєдинку, звичайно, були на боці татуса ситий, сильний, на тілі жодної подряпини. Манонна чекала кінця судочки і кинулася до воріт. Смертні поспішили їх підняти, але Гуркіт за спиною та здивовані вигуки глядачів змусили Манону обернутися. Перша така татуса не стала останньою. Дракон Приманка її відбив. Тепер готувався атакувати сам. Удар його пораненого, позбавленого, шипів вуста, виявився несподівано сильним. Татус упав. Чорна трикутна голова вдарилася об каміння підлоги. Щоправда, татус одразу ж схопився на задні лапи. Дракон приманка зробив обманний рух хвостом і атакував татуса своїми залізними кігтями. Могутній дракон заревів від болю. Манона завмерла, не добігши зовсім трохи до рятівних град. Дракони кружляли по підлозі загону. Їхні крила дряпали камінь. Може, Татус вирішив розважитися і дозволив цю подобу поєдинку? Чи довго протримається поранений, знесилений дракон-приманка? Але він тримався. Для нього цей поєдинок був розвагою. Татус мовчки націлився на горло супротивника. Дракон-приманка вдарив його з по голові. Татус позадкував, але тут же кинувся в атаку, вискалив пащу. Він мав одну істотну перевагу – отруйні шипи. Один удар порані супротивника і дракону приманці кінець. Дракон-приманка це теж розумів. Смертоносний удар він перервував своїм фостом. Проте маневр не зберіг його від щелепетатуса, що зіткнувся на шиї. Результат поєдинку драконів був зрозумілий. Дракон-приманка ще намагався вирватися, манона знала. Треба не дивитися, а тікати. Тікати звідси. Зверху їй кричали, щоб не вагалася. Вона з народження не знала, що таке доброта і милосердя. Або вбиваєш ти, або вбивають тебе. Чи й не байдуже, хто з крилатих тварин, зараз загине. Треба дякувати долі, що сама забрала ноги. Але доля, чи не таки, трьохликої богині, словом, щось наполеливо вмагало її втрутитися в битву. Якщо уже на те пішло, дракон-приманка врятував її життя, а у світі відьом було прийнято повертати борги. І Манона зробила найбезглоздіші з усіх вчинків у своєму довгому і жорстокому житті. Підбільш до Татуса, вона підняла його частину хвоста. Розтинач вітру пробив м'ясо та кістки. Татус завив і розтиснув зуби, випустивши здобич. Обрубок хвоста полоснув по Маноні. Удар припав відьмі в живіт і збив з ніг. У Манони перехопило подих. Вона впала, а коли піднялася, побачила завершальний удар, завданий драконом-приманкою. Тепер Татус ревів так, що тремтіли гори. То був його предсмертний крик. Шансів уціліти у нього не залишилося. Мануна не вірила своїм очам. Ще липи змученого, поранного дракона приманки зіткнулися на могутні шиї Татуса. Татус зробив останнє відчайдушну спробу вирватися, проте дракон-приманка не розтискав зубів. Хто знає, скільки місяців, а може років, він чекав на цю мить. Дракон-приманка мотнув головою, вириваючи горлянку Татуса. У загоні встановилася цілковита тиша. Здавалося, світ зупинився коли туша мертвого татуса впала на підлогу, заливаючи камінь чорною кров'ю. Манона завмерла. Дракон-приманка поволю підняв голову від тіла ворога. Кров татуса стікала з його пащі. Очі звіра та відьми зустрілися. Погоничі кричали її, щоб вона негайно біла до них. Але Манона дивилася всі великі чорні очі. Один з них був сильно пошкоджений, але на щастя продовжував бачити. Дракон наближився до неї на крок, потім ще на крок. Манона не зрушила з місця. Те, що сталося, здавалося просто неймовірним, немислимим. Татус перевершував цього дракона і розмірами, і вагою. Зрештою, Татуса довго готували, роблячи з нього бойового дракона. А дракон-приманка переміг у поєдинку і не тому, що виявився сильнішим. Йому відчайдушна була потрібна ця перемога. Татус, яким аж до цього дня так захоплювалась Манона та інші відьми, був просто лиходієм та вбивцею. Але цей дракон приречений служити приманкою, він був справжнім воїном за духом. До нього вже бігли смертні, розмахуючи піками, мечами та батогами. Тато зустрів їх гарчанням. Мануна змахнула рукою, і світ знову завмер. «Він мій», – сказала вона, не зводячи очі з дракона. Він рятував її життя. Не з чистої випадковості, а з власного вибору. Мабуть, він теж відчував невидимі нитки трьохликої богині. «Що ти сказала?» – пролунав зверху сердитий голос бабусі. Мануна підійшла до дракона, зупинившись за п'ять футів від нього. «Він мій», – повторила вона, оглядаючи його поранене тіло. У великих чорних очах вона побачила нестримне бажання жити. Потім відьма і дракон глянули один на одного. Розмова їхніх очей тривала всього мить, але для них вона перетворилася на вічність. Мануна відчула, що дракон не лише не проти її вибору, він сам хотів цього. Хто знає, раптом він уже давно ухвалив таке рішення, і його сьогоднішній поєдинок статусом – був не заради власного виживання. Можливо, це був бій за право стати її драконем. Він обрав її своєю вершниці, своєю господинею, своєю. Манона назвала його Аброхасом, так звали Стародавнього Змія, що з волі трохликої богині отримав світ між своїх кілець. Вибір дракона був єдиною приємною подією цього вечора. Манона повернулася на майданчик. Абрухаса відвели, щоб відмити і залікувати його рани. Потім смертні, озброявшись мотузками та гаками, потягнули тушу татуса. Їх було не менше трьох десятків. Деякі відьми не наважувалися зустрітися з очами з Маноною, але вона поспішала відвести погляд. Астеріна пасла спадкоємець жовтоноги, не даючи їй на крок відійти від Верховних Відьом. Чекала на повернення Манони, але Манона лише глянула на Іскару і сказала – Схоже, так задивилася на Татуса, що ступилася. І Скара обурювалася. Мало того, що вона не відчула себе винною, вона була б не проти прямо зараз зат'яти сутичку. Манона втомлено знизила плечима, стерла з лиця кров і бруд і накульгуючи рушила на увагу. Не в правилах чорноклювих кидатися з винуваченнями, навіть коли звинувачення цілком справедливі. І не в правилах чорноклювих починати поєдинки на очах у верховних відьом. Головною винуватцею того, що трапилося природно, зробили Астеріну. Не догляділа, дозволивши спадкоємеці клану впасти з такої висоти. Мати Чорноклювих заявила, що за недбалість Астеріни цього ж вечора буде публічно покарана десятьма ударами. Мануна запропонувала на роль вершительки правосуддя себе, проте її бабуся мала іншу думку. Цей обов'язок вона поклала на Іскару. Оскільки Астеріна зганьбилася не десь, а на очах у верховних відьом, та їхніх спадкоємець, покарання буде особливо принизливим. Манона намагалася відмовитися були у але бабуся змусила її піти в загальний зал і бути присутні при розправі. Іскара била на повну силу, насолоджуючись кожним ударом і беручи реванш за рану на підборідді, нанесено її Астеріною. Астрина завжди стійко переносила покарання. Не схибила вона й цього разу. З її губ не зірвалося жодного стогину. Маноні знадобилася вся її сила волі, щоб не вихопати батіг і не зав'язати вузол на шиї іскари. Потім бабуся покликала її на розмову, точніше на прочуханку. Відваживши внучці ляпас, верховна відьма продовжувала хльостати її словами. Навіть наступного дня у вугах Манони ще лунали гнівні бабусині слова. Вибравши цей мішок із кістками, вона зганьбила бабусі і весь клан Чорноклювих назавжди, вписавши свою ганьбу в історію клану. Що він переміг великого сильного татуса, Чиста випадковість і не більше. Аброхас не тільки найменший з усіх драконів, оскільки його вважали придатним лише для приманки. Він жодного разу не піднімався повітря. Це вона розуміє? Певна правота в словах бабусі, звісно, була. Аброхаса занадто довго використовували як приманку, що не могло не позначитися на стані його крил. Думка погоничів була одностайною. Перша спроба здійснити переліт – на Брохасі стане для Манони останньою. Дракон звалиться разом із нею на дно Фаріанської западини. Але навіть якщо він ізлетить, навіть якщо навчиться триматися в повітрі, була ще одна серйозна причина. Смертні про неї не знали. Проте про неї дуже добре знала бабуся Манони. Дракон головнокомандувачем ставав головним драконом, який мав владу над іншими. Так от, бойові дракони ніколи не визнають над собою владу цього нікчемного курча. Швидше за все, Манона не буде головнокомандувачем. Виходило, своєю ідіотською впертістю і свавіллям вона руйнувала всі далекоглядні бабусині плани. Манона намагалася затикати вуха, марно. Бабусині слова звучали в неї всередині. Бабуся не вимагала від неї змінити дракона. Ні, цього верховна відьма їй не дозволить, навіть якби Манона сама попросила. Провідниця Чорноклюю змусить її літати на Аброхасі, щоб до дна випити чашу геньби. Навіть якщо все скінче смертю, на кам'янистому дні западені. Проте бабуся бачила Аброхаса лише здалеку. Вона не зазирала драконові в очі і не знала, що колому тілі б'ється серце війна. Верховна відьма не помічала, що Аброхас тямущістю і люттю помітно відрізняється від інших драконів. Мануна залишилася непохитною. Вона витримала і ляпас, і словесно прочуханку, і другий ляпас, який був болючіший за перший. Що камано не боліла і зараз колена вийшла на стіло, де тепер утримувався Брохас. Дракон лежав біля дальньої стінки, згорнувшись тугим калачиком, не чуючи жодних звуків. Чим він резюче відрізнявся від інших драконів. Ті металися туди-сюди, кричали та гарчали. Манону супроводжували головний погонич. Разом з нею він стояв біля гратових дверей стіла. Ззаду в сутінках прочались Астріна. Після вчорашнього Шмагання заступниця Манони очей з неї не спускала, готова супроводжувати скрізь. Манона вибачалася перед нею за вчорашні, правила однакові для всіх, та її двоюрідна сестра допустила серйозний промах. Астеріна заслужила цей урок, як і Манона, бабусині ляпаси. «Чому він затиснувся в куток?» – запитала Манона. У нього ніколи не було свого стіла. Манона придивилася до стіла, а Брохаса помістили в досить простору нішу природного походження – де ж його тоді утримували? На нижньому ярості головний погонець вказав на підлогу зрештою приманок. Ми називаємо те місце лівом. Між іншим він найстаріший з усіх драконів приманок і напрочуд живучий. Як його бойові дракони голубили, усі витримав, але це не означає, що він тобі підходить. Здається, не питала твої думки підходить він мені чи ні, обірвала смертного манона, продовжуючи розглядати лежачого Аброхаса. Скільки часу знадобиться, щоб підняти його повітря? Смертний почухав за потилицею. За вдалих обставин через кілька днів злетить, а так за кілька тижнів чи місяців. Може статися, він взагалі літати не буде. Польоти в нас розпочинаються сьогодні. Це я пам'ятаю, але тільки не на ньому. Манона запитливо подивилася на погонича. Твого дракона треба вчити окремо. Я доручу, це нашим найкращим погоничам. Нехай привчать його літати, а ти поки що політаєш на іншому. Запам'ятай, Смертний, раз і назавжди. Якщо хочеш залишитися живим, не вказуй мені. Манона класнула залізними зубами. Головний погонить здригнувся. І ще. Ні на якому іншому драконі літати не буду. Лише на Аброхасі. Смертний зблід. У нього тремтіли губи, але він все-таки зважився заперечити. Дракони інших відео його заклюють. Перший політ його так налякає, що він більше не підніметься в повітря. Якщо не хочеш, щоб дракони побилися між собою і покалічили вершниць, я тобі пропоную літати в інший час і наодинці. Головний погонич безуспішно намагався вгамувати тремтіння, Рішення, звичайно, хвалити вам. Але я не перший рік з драконами. Абрухас дивився на них, чекав. Вони нас розуміють, запитала Манона, не більше, ніж собаки. Свистки розуміють, декілька словесних наказів, і це все. Бути не може, головний погонич її не брехав. Він просто бачив драконі такими, не бажаючи виходити за межі своїх уявлень. Але, може, це Аброхас помітно відрізнявся від родичів. До початку військових ігор є ще час. Манона вирішила, що більше ні хвилини не змарнує. Вона літатиме на Аброхасі і разом з ним навчатиметься примудростям польоту. А коли вона та загін 13 переможуть, нехай решті відню, включаючи бабусю, буде соромно за свої безлузді передбачення. Вона Манона Чорноклюва, яка ще жодного разу не зазнала поразки. І для неї не буде моменту приємнішого і видовища солодшого, ніж побачити, як одного разу на полі битви Аброхас відкусить голову Іскарі. Розділ 24 Повернувшись замок, Шао легко придумав історію, яка на шляху з вечірки генерала на нього напала ватага п'яних волосюг. Звідси всі ці синці та подряпини на облич. Брехню Шао не любив, але вже краще брехня – і помята фізіономія, ніж смерть від руки біснуватого Рена Струмка і брудні води Авері. А його труп цілком міг зараз там плавати. Угоди за Діоном та бунтівниками він уклав на простих умовах – взаємний обмін відомостями. Шоу обіцяв їм розповісти про їхню королеву і про чорні персні андерландського короля. Його цікавило, що бунтівники знають про дивну силу, яку мав король. Він провів кілька безсонних ночей, боючись що бунтівники передумають і вирішать його бити. Принагідно він побоювався, якби про це все не стало відомо королю. Але час минав, і зовні у його житті нічого не змінювалося. Переконавши, що він поза підозрою, шоу призначив зустріч Едіону. Дочекавшись, коли час перевалить за північ і мешканці замку заснуть, обидва просковзнули в колишній покої Салени. Їхній подальший шлях лежав на потаємних сходах униз, у підземелля. Після тієї пам'ятної ночі, коли він, Селена та Дорін мало не загинули, шоу не наважувався спускатися до гробниці. Морт – бронзовий череп на дверях гробниці, або не впізнав його, або не захотів говорити. Навіть око Еліани у шоу на шиї не зробило Морта балакучим. Можливо, він удостоював розмови лише тих, у чиїх венах текла кров Бреннона Галатинія. Шаол і Йон ішли коридорами, постійно зупиняючись, оглядаючись, чи немає хвостів. Переконавши, що вони тут двох, Едіон запитав. «Капітане, ти впевнений, що мені обов'язково треба гуляти цими катакомбами?» Опинившись на місці останнього у покою Еліани та Гавіна, генерал не виявив особливого подиву і не впав у благодійний ступор. Його очі трохи блиснули, лише коли він побачив Дамаріс. Навіть якщо Едіон і знав, чи меч – Шаолові не сказав нічого. Шаолов все більше переконувався, Едіон далеко не такий простий. Його зарозумілість, зухвалість та нешаблонність – зручне прикриття для численних таємниць, які генерал умів надійно зберігати. Це було не однією причиною, що змусило Шаола укласти угоду з Едіоном та бунтівниками. Якщо король дізнається про магічні здібності Доріна, сам Шаол може втратити голову. Принцу, швидше за все, доведеться тікати з замку та сховатися в надійному місті. У цьому випадку капітан розраховував на допомогу бунтівників. «Чи готові ви поділитися відомостями, які відомі вам і вашим союзникам?» – запитав Шаул. «Я готовий обміняти їх на твої», – ліниво посміхнувся Діон. Шаул молився всім богам, він не знав, хто з них прислуховується до його благань, щоб крок, який він зараз робить, не вів його у прірву. Розстебнувши комір мундира, він зняв шиї око Еліани. Ваша королева віддала мені це перед відпливом Вендалін. Колись ця річ належала їй далеким прародичам, та покликала її сюди та вручила амулет. Едьон примружився і мочки взяв у капітана амулет. Синій камінь переливався в місчених променях, що освітлювали гробницю. Те, що я вам розповім, змінить усе, — попередив Шаолу. Дорін стояв у тіні сходів і слухав, слухав і хмурився, йому не сподобалось присутність у гробниці Шаола. І що гірше, капітан був там не один, а з Едіоном Ашаріром. Дорін кусав губи, справляючись із потрясінням. Після подій в кімнаті з Сорші, він щотижня спускався сюди, намагаючись щось дізнатися про природу своєї сили. Він вважав себе у боргу цілителькою, яка чималем ризикувала заради збереження його таємниці. Сорша щиро хотіла йому допомогти, і він намагався знайти хоч якісь відомості, які полегшили її завдання. Він був вражений, виявивши таємні двері з легка причиненими. Найправильніше було б негайно піти, але Дорін залишився. Якщо він натрапить на тих, хто ніяк не належав до його друзів. Принц швидко придумав кілька правдоподібних версій, які пояснювали його появу підземельні. Він підійшов ближче, прислухався, воловив два чоловічі голоси і вже був готовий ретеруватися, але впізнав, хто говорив. Цього не могло бути, адже вони не приховували власної ворожнечі. І раптом обидва тут, у гробниці Іліани, союзники – Одне це було більш ніж дивно, але потім він почув, як Шоул тихим шепотом сказав генералові «Ваша королева віддала мені це перед відпливом Вендалін. Такого просто не може бути. Тут якась помилка, бо принц здавалося, що його легені раптом усохли, через що він ніяк не може зітхнути на повні груди. Ти завжди залишався моїм ворогом», – Дурін запам'ятав ці слова. Селена вигукнула в обличчя Шоулу. Це було в ніч убивства Нехемії. І ще вона сказала, що 10 років тому втратила батьків. Але Торін так і примерз до підлоги, коли Шоал почав розповідати іншу історію. Вже не про Селену, а про Адонрандського короля. Про його батька. Про страшну таємну силу, яку мав його батько. Селена дізналася про це і намагалася знайти спосіб знищити цю силу. Чудовисько, яке він зустрів у підземеллі під бібліотекою, теж створив його батько. Моторошне чудовисько... Віддалено схоже на людину. Шол продовжував говорити. Ключі Верда, Брама Верда, Кам'ять Верда. Значить, Доріну вони теж брехали. Селена та Шол вирішили, що йому не можна довіряти. Вирішили об'єднатися проти нього. Шол знав справжнє походження Селени і те, ким вона була у рідному королівстві. Також, чому Шол переконав короля відправити селену до Мендаліна, Зручний привід – видалити її з замку. Едіон вислизнув із гробниці з мечем в руках і почав озиратися, готовий атакувати будь-якого ворога, який міг ховатися в темряві. Побачивши Доріна, генерал усміхнувся крізь зуби. Його очі шалено виблискували в світлі смолоскипа, очі селени, очі Аеліни, а Шер Галатиній. Едіон був її двоюродним братом, ось кому він зберігав справжню вірність, а королю, королівським радникам придворним, словом, решті він брехав. Легко, нахабно, упевнено. Ніхто уявити не міг, що його вірність Адарлану не більше, ніж балаган. Майстерна театральна гра. Шоул теж вискочив із гробниці. Доріне, прошепотів він, благаючи, піднявши руки. Принц не відразу знайшов, що сказати. Чому ви обидва тут? Шоул шумно видихнув. Що менше тих, хто про це знає, то безпечніше. Для неї, для всіх. І для вас. Люди генерала мають відомості, які можуть... Вам допомогти. Всередині Доріна все похололо. Стало важко дихати, наче в грудях наштовхали льоду. Боїшся, що я помчуся до батька? Шаул став між ними та едіоном, піднявши руки, благаючи обох заспокоїтися. Часи нині дивні. Припускаєш одне, виходить зовсім інше. Навіть із вами, Доріне. І ти давно знаєш про це? Онімілий язик ледово рушився, натикаючись на крижинки зубів. Про вашого батька... Вона розповіла мені перед від'їздом, а невдовзі дізнався, хто вона. І тепер ти разом з генералом? З рота і носа Шаола виривалися струмки пари. Якщо ми знайдемо спосіб повернути магі на континент, то це може врятувати багатьох. Насамперед вас. У людей генерал є деякі міркування про те, яким чином магія зникла і як усе повернути у зворотньому напрямку. Але якщо Йодіона та його союзників схоплять, якщо схоплять її, на них усіх чекає смерть. Ваш батько безжально розправиться з ними. Почасти з нею. Доріни, нам потрібна їхня допомога та підтримка. Ви збираєтеся бити мого батька? Запитав Дорін, повертаючись до Едіона. А хіба він не заслуговує на смерть? Дорін бачив, як зіщулився капітан. Чи не від слів Едіона? Від холоду. Ти про мене йому розповів? Запитав Шоола принц. Ні. Відповів за Шоола генералу. Втім, якщо ти не навчишся керувати собою, незабаром у сьому королівстві не залишиться людини, яка б не знала про твої магічні здібності. Бірюзові очі Едіона, очі отчарірів, пересунулися на капітана. Також чому ти так наполягав на обміну таємними відомості, посміхнувся Діон. Хотів йому допомогти. Шол кивнув головою. Едіон знову посміхнувся, тепер уже дивлячись на доріна, сходи вкрилися льодом. Принц снігопати крига це все, на що здатна твоя магія. Запитав генерал. А ти підійди ближче і перевіриш? Одними губами посміхнувся Дорін. Мабуть, він би зараз міг відправити Діона політ в коридором, як тоді відкинув людоподібну тварюку. Доріне, ідіону можна довіряти, сказав Шаум. Він великий, як і всі вони. Поки йому вигідно, він називає тебе союзником, а як запахне смаженим, тут же тебе продасть, щоб врятувати свою шкіру. Скільки пам'ятаю, Ідіон завжди мав лише один інтерес його власний. Він не продасть, а різко заперечив Шоу, не давши Діону відповісти. Губи капітана вже були сині від холоду. Дорін усвідомлював, що морози друга, що так не можна, але відчував дивну байдужість. Вирішив служити Одіону, щоб потім стати його королем, обличчя Шаула зблідло, може від холоду, а може від страху, і Діон голосно розреготався Моя королева швидше помре самотню, ніж вийде заміж за задерланця. Шоу скривився. Здавалося б від холоду, однак Дорин добре знав друга дитинства і зрозумів, як боляче вдарило по ньому генерал. А якби сама Селена поставилася до ствердження Едіона? Селена, яку життя навчило брехати і яку насправді звали Аеліною. Селена, з ким він вперше зустрівся 10 років тому і грав у ігранітному замку, а потім побачив вендовері. Того першого дня її обличчя тоді здавалося йому знайомим – боги милосердні. Селена була Аеліною Галатинією. Він танцював із нею, цілував її, спав поруч із нею. Селена, яку він мав би вважати своїм заклятим ворогом. «Я повернуся заради вас», – сказала вона на прощання. Навіть тот Дідерін зрозумів, за цими словами щось стоїть. Вона повернеться, але вже не як Селена. Чи повернеться, щоб допомогти йому, чи розправитися з ним? Еліна Галатинія знала про його магію, але хотіла знищити його батька та страшну імперію, побудовану батьком коли він думав, що її метою було стати його королівською захисницею. Але раптом вона ні на мить не забула про свою спадщину. Наслідна принцеса Терасена, чи не тому вона потоваришувала з Нехемією, раптом після року в Ендовері. Еліна Галатиня провела рік на Каторзі. Королева Терасена опинилася в становищі Рабині. Її били як Рабиню, і ці шрами залишаться з неї назавжди. Можливо, це спонукало її Едіони навіть Шоола, які її любить, Скласти угоду з метою обдурити і зрадити його батька. «Доріне, послухайте мене», – сказав Шолл, – «я це роблю для вас, можу заприсягтися». «Мене це не хвилює», – Дорін пішов геть. «Ваші темниці я віднесу до могили, тільки не вплутайте в мене в них». Магію холоду він переніс із навколишнього простору у глиб себе і одразу відчув, як холоне серце. Едіон скористався таємним підземним ходом із замку. Шоулову він сказав, що хоче уникнути можливого стеження. Не треба, що їх знову бачили разом у коридорах. Капітан промовчав, але Едіон зрозумів. шоу знав, куди він прямує. Пробираючись під землею, Едіон думав про почуте від капітана. Когось іншого це шокувало б. Та Едіону було чого жахатися, але не дивуватися. Він ще кілька років тому, отримавши від короля в подарунок чорний перстень, Запідозрив, що дерландський правитель мав певну страшну силу. Все, що він потім дізнався від своїх шпигунів, лише підкріплювало його підозри, і верховна відьма жовтоногих з'явилася в радфолі не випадково. Едіон міг посперечатися за велику суму, що король десь вирощує свою нову зброю чудовиська. Незабаром вони все це побачать, і відьма відіграють там певну роль. Ніхто не нарощуватиме армію і додаткове озброєння просто так, про всяк випадок. Ніхто не стане роздаровувати персні, що впливають на розум, без бажання підкорити певних людей своїй волі. Але щоб не задумав андерландський король, Едіон діятиме як завжди, холоднокровно, нещадно, завдаючи удар із граничною та вбивчою точністю. У тіні старого будинку неподалік причалу його чекали двоє. Томан, що повзави з Авері, робив їх схожими на привиди. Ну... Коротко запитав Рен, коли Едіон притулився до вологої цегляної стіни. Парні мечі струмка, звичайно ж, були при ньому. Добротна дарландська сталь, велика кількість зазубрин свідчила, що зброя не знала ледерства, а щедре мастило показувала одбайливе ставлення господаря мечів. Подумавши про це, Едіон подумки посміхнувся. Мечі були єдиним предметом турботи Рена. Його скуйовджене волосся рідко зустрічалося з грибінцем і ще рідше з гарячою водою милом. Одяг на ньому правильніше було б назвати лахміттям. Можу лише повторити. Ми можемо довіряти капітанові, відповів Діон. Привіт, старий, привітався він з Муртагом. Обличчя Муртага приховував глибокий каптур. Сподіваюся, цінність відомостей варта того, що ти ризикував. Ідіон відповів сердитим пручанням. Чорта з два він розкриє їм правду про Еліну. нехай повернеться і сама розкаже. Рен підійшов ближче. Він рухався з упевненістю людини, яка звикла битися і перемагати. Однак Ідіон перевершував його зростом і міцністю додавав. Якби Рену не думалося кинутись на нього, замить опинився на камінні бруківці. «Едіон, я не знаю, яку гру ти ведеш», – почав Рен. «Але якщо ти нам не скажеш, де вона, як ми можемо тобі довіряти? І звідки капітанові це відомо?» «А раптом вона цілком у руках короля». «Ні», – відповів Едіон. «Це не було брехнею, але сприймалося як брехня. В іпостасі селени вона продала королю свою душу. Здається мені, Рене... Здається мені, Рене, що вас із дідом немає чого запропонувати ні мені, ні Айліні. Армії у вас нема. Нема навіть скільки-небудь пристойного і навченого загону. Земель також нема. Капітан розповів мені, що ви знюхалися з таким шматком лайна, як Аркерфен. Можу нагадати вам, що сталося з Нехемією Ідгер, яку ви повинні були оберігати, як Зенетьока, Тож я вам нічого не розповім. Ви отримуєте лише ті відомості, які вам дійсно необхідно знати. Рем скипів. Іноді краще знати менше. Муртах поклав руку на онукове плече. Але Рена було не так легко заспокоїти. Едіон відчув, як і в ньому закипає злість. А що ми скажемо двору? Не вгамовувся Рен. Що вона не самозванка? Якою ми вважали і раніше? Що вона жива, але не знаходиться? Цього сам пан Едіон повідомити не бажає. Ні, кинув йому Едіон. Йому дуже хотілося вліпити Рену ляпас. Але не хотілося додавати прикрощів Муртагу якому й так вистачило турбот із онуком. «Саме цей ви скажете двору, якщо зумієте його знайти». Дід та онук мовчали. «Ми знаємо, що Равен і Сойл живі і перебувають у Сурії», – нарешті сказав Муртах. Едіон добре знав історію усіх родин багатих торговців. Адерландський король вирішив прибрати їх багатство до рук і наказав страчувати батьків хлопців. Але стратили лише батька. Мати з синами зуміла втекти до Сурії. Кмітливість допомогла їй тваре оцінити нові обставини і порозумітися з новою владою. Діючи через адерландських чиновників, вона переконала короля зберегти Сурію, як важливу торгову гавань його імперії. Гравенові зараз було 20 років, а його братові 22. Після смерті матері Соель став правителем Сурії. За всі роки командування легіоном Едіон жодного разу не здався в цьому приморському місті. Йому не хотілося, чи хтось Прилюдно назвав його Адерландською павією, а там це могло бути. «А брати готові боротися?» – спитав Адіон. «Чи, власне, золото дорожче?» – Муртах зітхнув. «Я вчу, Равен став упертим. Можливо, його доведеться переконувати. Мені потрібні ті, хто приєднається до нас без жодних умовлянь», – відрізав Адіон. «Може йому ще й особливі привілеї пообіцяти? Тобі знадобляться люди, які не встерігаються ні перед Аеліною, ні перед тобою», – сердито промовив Муртах. Розсудливі, врівноважені, які не бояться ставити каверзні питання. Вірність не можна дати, її треба заробити. А ліні не доведеться заробляти нашу вірність. Каптур захитався, Муртах похитав головою. Хтось повірить їй, тільки не побачивши, А когось доведеться переконувати. Вона ще має звітувати про те, як прожила ці 10 років. Руйнування Терасенського королівства в тому числі і на її совість. Вона тоді була дитиною. «Була, але вона вже давно дитина. Нехай поясни, де провела ці роки та чим займалася. А ти, Едіоне, маєш зрозуміти, твоє переконання поділяє далеко не всі. Подобається тобі чи ні? Але таких доведеться терпляче вмовляти. І не лише щодо Еліни. Знаючи, що скільки років говорили про тебе, не так просто змусити людей повірити в твою вірність, Терасену, особливо після того, як вони бачили, що ти часто-густо висловлював вірність Адерландському королю. Едіонові дуже хотілося вибити мортагу зуби, що залишилися, тому що старий мав рацію. Хто ще з внутрішнього кола Орлона вцілів? Муртаг назвав чотири імені. Ми чули, вони всі ці роки переховувалися, перебуваючи з місця на місце. Хвапливо додав Рен. Як і ми. Навіть не знаю, де їх тепер шукати. Четверо. Едіону здавило груди. І це все. Живуть у Терасені. Він намагався не розповідати, хто вищих придворних вцілів у Кривавій Бійні. Хто пожертвував з собою, щоб рятувати дитину чи близького родича, Ідіон і так знав, жалюгідні одиниці. Однак у ньому теплилася безглузда надія, що врятованих було багато більше. Просто вони десь причаїлися і чекали, коли час зміниться і можна буде повернутися. Вибач, Діона, але про інших мені нічого не відомо, тихо сказав Муртах. Частина дрібної знаті зуміла врятуватися і навіть зберегти свої землі, де хто навіть процвітає. Ідіон їх знав і ненавидів. жалюгідні тварюки. Що піклується лише про своє благополуччя. Варнон Лошин уцілів провадив далі муртах, але лише тому, що раніше став придворним мадаланського короля. Після страти Каола він убрався в мантію брата і став правителем перанта. Про те, що сталося з панією Мауріною, ти знаєш сам. Проте доля Еліди невідома Еліда була дочкою Каора та Мауріни, спадкоємиця перанта. Майже на рік молодше від Аліни, якщо вона жива і зараз років 17. У перші тижні вторгнення зникло багато дітей, сказав Муртах. Куди поділися більшість з них? Едіон знав, йому не хотілося думати про лави дитячих могил. Він відвернувся. За спиною було тихо, навіть Рем заспокоївся. Надішліть ваших людей, нехай простежать за Вареном і Суелом, сказав Едіон. Решту поки не шукайте. І на дрібну знать теж поки що не витрачайте час. Почнемо з невеликих кроків. На його подив Рен погодився, їхні очі зустрілися. Едіону вистачило миті, щоб зрозуміти, які почуття зараз відчуває Рен. Онук Муртага страшенно приховував їх, але вони все одно проривалися на поверхню почуття глибокого сорому та провини перед заглиблими терасенські бійні. По-справжньому зрозуміти Рена міг лише той, хто втратив дуже багато. Рену рятувався ціною життя своїх батьків. Він втратив все – дім, титул, друзів, незалежне королівство, в якому народився. Доля вигнанця не зламала його. Всі ці роки ні на мить не забував про звільна Тересена і готувався до прийдешніх битв. Едіон ніколи не дружив з Реном. Батько Рена приязно ставився до нього через те, що Едіон, а не Рена, обрали для принесення кровної клятви вірності Еліні. Принесення такої клятви означало повне підкорювання, Едіон ставав довічним захисником Еліни, людиною, якій вона могла безроздільно довіряти. Відтепер усі його якості та все, чим він володів, належали їй. Але навіть клятва на крові залишилася словами, якщо королева не мала королівства. Спочатку вони помстяться Дарландському королю, потім відновлять їх зруйнований і зганблений світ. Говорити було більше нема про що. Ідіон мовчки вбернувся і пішов назад. Пройшовши кілька кроків, він озирнувся, Муртах стояв, згорбившись. Рен, розправивши плечі, готовий боротися з усім світом. Перші камінці, з яких буде збудовано двір Аеліни, Двір, який він збере для неї та для звільнення від адерландського ярма. А поки він ще деякий час зіграє роль адерландської повії. Коли Айліна повернеться, вона влаштує адерландському королю пекло непроглядне. Імперію чекають такі потрясіння, що порівняно з ними терасенська бійня виглядатиме дитячою забавкою. Рен Муртах уже не чули його слів і Діон виголосив їх для себе у глибині душі, сподіваючись, що говорить правду.